ابن تيميه الحراني رحمه الله تعالى عليه فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعه رسوله لا يكون لا يكون متبعاً لدين شرعه الله أبداً عند الشيخ الإسلام ابن تيميه الله تعالى عليه katika risala yake al-Ubudiyyah kuichambua na kutoa tafsil Kusiana na sualazima lazima la ibada katika darasa ile tulizungumzia au alizungumzia kuhusiana na wenye kukhalifu katika ibada mienendo yao na njia ambazo kwa khalifu kwayo ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ima kwa kuzua katika dini au mara nyingine kwa kuacha ibada huku wakitoa huja ya qadar wanatoa huja ya wao kuacha ibada kwa qadar na wako sampuli sampuli ili tangulia kutajwa sampuli hizo aendelea kusema au kutaja kuhusiana na anwaul mukhalifin fal lima lima Allahu bihi rasulahu yule ambekuwa ni mwenye kukhalifu kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma nayo mtume wake watoaati watoaati inna akhalifu kumtui allah subhanahu wa ta'ala yani ana mwasi watoaati rasulihi na ana khalifu toaa ya wa allah hamtui mtume yani mwe ni allah subhanahu wa ta'ala ibada alizumtum nayo mtume wake hamtui allah subhanahu wa ta'ala wala hamtui mtume sallallahu alaihi wasallam asema Sheikh alislam la yakunu muttabian li dinin Allahu abada huyu simfuasi Wadini na Allah subhanahu wa ta'ala ame sharesha huyu si mfuasi abada na Allah ame sharesha kwa hoja zozote ambazo kwa atazitoa kuhusiana na khulifu kwake huyu si mfawasi wa sheria ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaekea wajazaki kwa niwaja kusiana na ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tabaka tatu qala Allahu tabarak wa ta'ala wa alaikum wa barakatuhu thumma awratana alkitaba alladhina istafaina min ibadina kisha tukawapokeza na kuwarithisha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 na kuna wengine ambokuwa ni wenye kushindania katika khairat yani ni wenye kutekeleza la wajibu na la nafila sunna saabiqun bil khairati bi idhnillah kwa hivyo watu wa kosa sampuli tatu imma zalimun li nafsi, nafsi yake kwa kuacha yale ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha atekeleze bali akawa ni mwenye kuparaga maasi na kukhalifu wa ameidhulumu nafsi yake na atakuja jutia mwisho na akiba ya dhulma hiyo atauma vidole vyake nam akisema ya laitani olewangu wangu juu ya kuasi pindi atakapoonyeshwa ubaya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 Nieleze Jeni ni kitosheka kwa kuswali swala za fariḍa basi za sunna araitai da sallaitul maktubat wa Sumtu ramadan na nikawa ni mwenye kufunga mwezi wa ramadhani peke yake basi sunna zingine za nafila katika kufunga wa ahlaltul halala wa haramtu al kisha nikawa ni mwenye kuhalalisha kilichokuwa cha halali yani nikalifanya, nikalifanya wa nikaharamisha kilichokuwa cha haram walam azid ala dhalika shay an aadhulul janna je peponi kwa kutekeleza ilokuwa ya fariba tu yangu Kala na'am mtume akasema na'am ya kutosheleza hiyo kuingia peponi kisha au aina tatu ya watu kusiana na ibada ya Allah subhanu wa Ta'ala na maagizo yanotremshiwa katika vitabu ni sabiqun bil khairat waja kuwa wanapupa na huenda mbio katika khairat kila ambachukua Allah Subhanahu wa Ta'ala anakipenda sawa yamekiamrisha kwa ulazima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 hafuate dini ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameeka kuwa ni قال الله waja أو كما Allah ta'ala au kama جعلناك Allah ta'ala thumma الأمر ka ala shari'ati min al-amr fat tabiha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum la yughnu anka والله Allahi shay'a wa inna ba'duhum amwambia mtume wake fumma ja'alnaka ala shari'atin fumma lit-taraahi al-imtinaani ni khabari ba'da yaktajwa kilichotangulia yatumika hii adat fumma yani kuna mambo yametangulia kutajwa kilichotangulia kutajwa Walaqad atayna Bani Israila alkitaba wal hukma wan nubuwah warzaqnahum min at Tuliwapatia Bani Israil kitabu au vitabu na tuka utumia mitume na tukawaruzuku rizq tele na tukawafadilisha fadla nyingi sana Allah amwambia mtume wake thumma ja'alnaka ala sharia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 katika mwezi wa Ramadhani au katika 10 ya mwisho mwezi wa Ramadhani ambapo kuna Laila tul-Qadri usiku alfi ni bora kuliko 1000 shahri ya wale walio tangulia kitab Hii ni fadla ambokuwa umma huu wampawa fattabiha basi fuatia sheria hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم kama alivyoamrishwa basi umma kadhalika wote unaamrishwa wawe ni wenye kufuata sheria ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuma au ameteremsha katika kitabu chake wala tatabi ahwaa alladheen la yaalamun wala usifuate matamanio mabovu ya wale ambokuwa hawajui wote ambokuwa wafatia matamanio na nafsi zao wakienda kinyume na Qur'an na maajizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala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 kwa ajili ya ahadi mwezimu asemna innahum la yughnu anka wao wakikuhuri ili uwafate tambua kuwa hawato nufaika Hawato kunufaisha la yughnu anka minallahi shay'a hawatokuunufaisha kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itakapokuja chochote hawatakusaidia chochote mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala atakapotremsha adhab yake wa inadh-dhalimin ba'dhum awliya' ubab kadhalika hayni illa nyingine ya kukatazwa kuwafuta jua kuwa madhalimu walojidhulumu nafsi zao kwa khalifu Allah subhanahu wa ta'ala baadhi yao. kwa baadhi ni marafiki ni wendani na wesi katika wao wallahu waliyyul muttaqin na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wali msaidizi na kipenzi cha almuttaqin wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ameweka watu katika pande mbili pande ya alladheena la ya'lamun ya watu majuha wasofahamu chochote wenye kufuata hawa za nafsi zao wenye kumkhalifu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuparaga maasiha hawa la Ni majuha na upande wa pili ni watu wenye kufuata sharia aiywa attabi'una li Allah wenye kufuata sharia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyokuwa katika kitabu cha Allah na kama jinsi alivyo Amrisha au alivyofunza Mtume sallallahu alayhi wa sallama Asema Sheikhul Islam bali yakunu muttabi aliyahawa hubi ghairi huda min Allah. Huyu mwenye kukhalifu ni mwenye kufuata hawa za zanasizi zake pasina mwongozo wote kutoka kwa Allah. Haiwezekani kuwa akawa ni mwenye kukhalifu kisha akawa ana mwongozo kutoka kwa Allah. Mwenyezi Mungu amekanusha hilo. Hamna maasiyah hakuna mkhalafa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 kwa hivyo hahitakiwi mtu afuate kwa upofu kwa kuwa alitusomea aya, alitusomea kadha ndipo kafanya hii kwa hivyo hili la juzu hasha wa kala hayezkani hii huitwa shubaha hii huitwa shubaha qala taala asema allah subhanahu wa taala kuhusiana na hawa amlahum shuraka usharau lahum min ad-din ma lam ama hawa wanaa washiraka pamoja na Allah kuwa wamewatungia na kuwawekea sheria katika dini ma lam ya dambihi la ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala haja idhinisha hau wenye kukhalifu na wakadai kuwa wana hoja je wanao ushirika pamoja na Allah kuwa wamewaekea sheria hizo ili wayafuate na hapa swali ambalo kwa Mungu wa ta'ala auliza ni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 asema shakul islam Wahum hum fi dhalika katratan yakununa ala bid'atin yusammunaha hakika hawa wenye kudai kuwa wanamwabudu allah subhanahu wa ta'ala kwa mukhalafa wao mara nyingine huwa wako katika bid'ah katika uzushi ambayo kuwa wanadai kuwa ni hakika hii ndo haqiqa ya ibada yukaddimunaha ala ma shar'ahu allah bid'ah ambayo kuwa wanaitanguliza na kuifadhilisha juu ya sharia Allah subhanahu wa ta'ala watara tahtajuna bilqadari alkauni sharia na mara nyingine kukhalifu kwao wanaitolea hoja ya qadar alkauni kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah anthalika amepitisha kuwa hindi ndio hali yetu hali ya kutotwi na hali ya kuto M Abudu Allah Subhanahu wa ta'ala kama akbar Allah anil mushrikin kama ilivyotangulia maelezo kuhusiana na washirikina wanaposhirikisha qalu la usha Allahu ma ashraknna husema kuwa lao angetaka Allah Subhanahu wa ta'ala basi hatunge hatungeangukia katika ushirikina kama takadama kama ilivyotanguliza kusiana na hawa sample watu hawa ni atba'ul hawa hili aina ya kwanza ya mukhalifini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 هني سامبل يكونون ومن هؤلاء طائفتهم <تكلم> هم آلههم عندهم قدره ميون ميون بما افتاروا به بحواهم في اداء الفرائض المشهوره ni wale ambokuo washikamana na baadhi ya ibada walizozichagua kwa matamanio zao waliochagua baadhi ya fariba wakawa ni wenye kushikamana nayo na yani fariba ambazo ni mashhura wajtinabi al muharramat al mashhura na kutokana na kadhalika hawa wakawa ni wenye kujiepusha na baadhi ya muharramat ambazoakuwa ni mashuhura. Ya matalan ibada mashuhura, bohera swala. Nafunga, yupo. Amechagua hizi. Lakini ibada nyingine kwa matamanio nafsi yake si mwenye kutekeleza. Kusimamisha haki na wadilifu katika kugawa mirati utampata hayuko hapo. Ni mwenye kukhalifu Ya ni hamsah solawat, Ramadhani ufunga vizuri kabisa walakin ndiye zalim waku mkubwa sana katika mirati Ye katika biashara ambayo kutakiwa ifanywe kwa njia ya halali na kujepusha cha haramu utampata yumo ndani na yuko ndani ya swala yuko katika kufunga apatikana na huenda katika haji wapo hawapo wapo la haifai mtu agurike na mtu sampuli hiyo tayeb lakini ya bitarki ma umirubihi min al-asbab allati hiya al-ibada hawa kupotea kwao ni kupotea kule wanapo acha bitarki ma umirubihi wanapoacha yale ambokuwa wameamrishwa min al-asbab allati hiya al-ibada wanapoacha baadhi ya sababu ambazo ni katika jumla ya ibadati wao watekeleza baadhi ya ibada na wakawa ni wenye kuacha Mengineo ambokuwa kadhalika ni katika faraa'id. kama vile walivyokuwa Wayahudi afatuminu nabibadi alkitabu watakfuru nabadi walaulizo awalo kajaliwa walipokuwa wachukua baadhi ya ayat na wakawa ni wenye ku jipa uziwi na upofu juu ya ayat zingine. Asema dawani na anna alarifa idha shahida alqadar aqrab an dhalika na wakidai kuwa alarif yule ambaye kuwa amefikia martaba ya alarif nam اذا shahida alqadar pindi atakapo itambua qadar ya Allah subhana wa ta'ala ara al hafai kujishughulisha na ibada zingine hizo ambazo kuwa ameziacha hawa katika jumla ya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 wale ambao wachukulia tawakul au dua ibada hizi tumeamrishwa kutawakal lakini wao wachukulia tawakul na dua hizi ni ibada za amma tunasi amma tunasi yani watu duni ambao hawajafikia tabaka za juu za usufi binaan ala anna man shahid alqadar alima annama kudirasa yakun kwa misingi kuwa, kwa nini wachukulia kuwa ibada hizi ni, ni za fulani wala si za wao kwa misingi kuwa, anna man al qadar Kuwa ambaye kuwa atatambua na akaijua qadari ya Allah subhana wa ta'ala jua kila kitu anma kudira saykun huyu ni yule ambaye kwa ajua kwa kilichokadirwa kitakuwa fanya ufanyavyo walakin ishatishwa aiywa fala haja ila dalika kwa hivyo hakuna haja ya wewe kujitabisha kusimama katika toa na hali ishapitishwa kuwa uta utaadhibiwa sawa na ama ishapitishwa kuwa weni weni katika ahl al janna kwa hivyo usijishughulishe na na ibada wewe utaingia peponi iwe iwavyo mtaalan zimekuja ayat kuwa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 Huni upotofu, uliokuwa wazi na hawa ishatangulia mazungumzo kuhusiana nao ahalul i'rab min al-asbab hawa wenye kuachana na ibadati ambazo kwa Subhanahu wa Ta'ala amezifanya kuwa ni sababu za kufikia radhi zake na pepo yake asema Sheikhul Islam fa inna Allaha qaddara al-ashya'a bi asbabiha Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria mambo kwa sababu zake yani matukio na natija zinazo sababu zilizofikisha au zilizopelekea kuwa natija ipatikane kama kadara saada wa shaqawa bi asbabihi matalan ame Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kufaulu inazo sababu zake ameikea na kadhalika shaqawa inayo sababu itakayopelekea mwezungu amekadiria hiyo kama kaala nabii sallallahu alaihi wasallam kama alivyo sema mtume alayhi wa salatu wasalam inna allaha khalaqa liljannati ahla hakika bila shaka allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo ahlan wenye kuingia khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim aliwaumba na toka walipokuwa katika migongo ya baba zao Yaani toka kabla hawajeumbwa hawaja hawajazaliwa katika mgongo wa ardhi Mwenyezi Mungu wa Ta'ala alishapitisha kuwa hawa ni katika ahl aljanna Mwenyezi Mungu wa Ta'ala tujalie Wa bi'amani ahl aljannati amalun na akapitisha qadaran kuwa hawa watakuwa ni wenye kutekeleza na kufanya matendo ya ahl aljanna na kwa upande mwingine wa khalaqna lin-nari ahlan Aliuambia moto wenye kuingia khalaqaha lahum wa hum fi aslabi aba'ihim aliwaumbia na aliwakokea moto hiyo na ilhali wako katika migongo ya baba zao kabla hawaja zaliwa wa bay'amali ahli nnari ya'malun na hawa matendo ya motoni ya watu wa motoni watakuwa ni wenye kuyafanya kwa hivyo wao ni watu wa motoni walakin ilmu kusiana na hiyo ni haya kuwa huyu ni wapiponi, huyu ni motooni hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawafungulia waja wake ni katika ilmu al-ghaib ambayo kwa haijulikani ila kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masohaba Allah Subhanahu wa Ta'ala alimfungulia Mtume صلى الله عليه kuwa fulani min ahli al-janna Abu Bakr fi janna wa Umarun fil janna wa Uthmanun fil wa Aliun fil janna ashara na wengineo amba kwa muayyanin ambao kwa Mtume sala wasallam amewataja wa Kasha ibn Muhsan radhiallahu anhu ni katika watakaoingia peponi pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala bila hisab pasina, pasina wani, yuko katika pipo aimewataja watu fulani fulani kuwa wako katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na baada ya hapo hatuna habari zote kusiana na mtu alokuja ya baada yao kuwa atakuwa ni katika watu wa peponi ila kwa ilmu itoka na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ahli aljanna mwezimu tundi ambekuwa anawajua na ahli nnar kadhalika hasa hawa wakaguriwa na shetani na wakachezewa akilizao kuwa wapitishe kuwa maadam sisi ni kadha kwa hivyo sisi ni katika ahli janna na maadam wale ni kadha hao ni katika ahli nar na hii ni fikra ambayo kuwa shetani amewafika watu mpaka leo hii kuna watu ambao kuwa waangukia maasi ya, maasi wakinasihiwa Husema kuwa tushandikiwa kufanya masia yaani wakata tamana rahma za Allah subhana wa ta'ala na wengineo kinyume yao kadhalika kuna watu wajiona kuwa ni wema na wakajiona kuwa ndio watu wa peponi na wala watu wa peponi hakuna wengine kama wao Hii zote ni talabu za shaitani Hii zote ni vishawishi vya shaitani awataka awavue katika njia ya sawa katika itikadi ya sawa hii ni qada wa sirullah ni siri ya allah subhanahu wa ta'ala haingii mtu katika qadar ila atakuwa ni mwenye kukasirikiwa kwa kuwa atafanya ale amba ambayo kwa mwezungu subhanahu wa ta'ala hayaridhini haya wa qadarullahi kama alivyo sema shakil islam katika akida uh, alwasitiya ambacho kwa chatakiwa kwa mja ni kwa alichumumrisha Allah subhanahu wa ta'ala ajilazimunayo huko akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima namasia au ni mwenye kujepusha nayo huko akimuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar lamma akbarahum nam kadhalika kama vile alivyoelezea mtume sallallahu alayhi wasallam pindi alipoambia masahaba zake bi anna allaha kataba al maqadir kwa allah subhanahu wa ta'ala asha'andika makadiriyo ya kila jambo faqalu wa kawa ni mwenye kumuuliza mtume ya rasulullah afala nada'ul amal kwa hivyo kwa nini tusiiache kutenda na ala al-kitabu na tukawa ni wenye kungojea kilichoandikwa matokeo. Kwa hivyo tuache kutenda Mwezi mguwa ashandika na tungojee matokeo. Mwezimu ashaandika ahlu nar na ahlun ahlun Na hiyo ilimu iko kwake yeye. Wakamwambia basi kama ndivyo basi tungoje. Tungoje nini? Matukio. Pindi tutakapofufuliwa wa peponi wapelekwe poponi wa motoni wapelekwe uh, motoni watende wasitende kila mmoja angoje tusitende chochote mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu fakala la sivyo iimadu kila mmoja awe ni mwenye kutenda yani iimalul khairat iimalul hasanat tendeni matendo mema msitegemee hilo kwani sio katika ilmu ambokuwa mume funguliwa Fakullu muyassar lima kullika lahu kila mmoja afanyiwa wepesi, afanyiwa wepesi kile ambacho kuwa ameumbiwa ameumbiwa ni katika watu wa peponi basi atafanyiwa wepesi njia ya kwenda peponi ameumbwa kuwa ni katika ahl an basi atafanyiwa wepesi matendo ya ahl an-nar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala tuepushe na hilo ama man mankana min ahli, min ahli saada Ama atakao katika ahli saada fuyassaru li'amali li ahli saada basi atafanywa epesi kutenda matendo ya watu wa kufaulu hata kama itaonekana ina dhiki yake kwake itakuwa ni sahali kuingia katika jihad pamoja na ukali wa vita Walakini yake kwa kwake moyo mtulivu ni mwepesi sana Itatakiwa mali itolewe kwa ajili ya njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hana uzito wote Atoa kwa urahisi wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yake wa amma man min ahli ash na mwingineo ambaye ni katika ahli ash-shaqawa fuyassar li'amali ahli ash basi huwa ni mwenye kufanywa wepesi matendo ya ahli ash ikawa yeye kuwa nafsi ni jambo rahisi sana kwake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 Naye nae na kadhalika awastajabikia nyinyi, hamtaki pesa. Mbila, mwezi mu'izzimgu, Atuepushe sote. Wewe una we dhiki sana kutoka bila fulana ya juu. Yaani na vestin pita mbele Ye watu. kutembea usuuchi jambo la kawaida. Nguo limepasuka pasuka mbele na nyuma kote. Katika tupu za mbele, Tupu za nyuma wajionyesha katika mtandao basi na kuhofia chochote ayadham billah maneno haya yasemwe kwa jumla wala hayaashiriwe mtu bidhat kwa fulani hatuna mamlaka hiyo ya kuhukumia mtu walakin ahlul khair ahlul khair tunatarajia Mwezungu Subhana wa Taala atakubali na ahalushar tunawahofia matendo haya usije wa katika hali hiyo uwmtubie Allah subhanahu wa ta'ala hii ni akida ahli sunna la nahkum ala ahadin bil janna kama alivosema shakul islam taimi rahimatullah ta'ala alayhi illa ta man man mnzakara au illa man hakama lahu au man sha'a hatumhukimii mtu kuwa ni katika ahli janna illa yule ambil kuwa subhanahu wa ta'ala asha tutajie kuwa ni katika ahli aljanna wanarjuu lil muhsinin khairi wenye kutenda mema wanakafu lil musiiin ama wenye kutenda mauvu tunaogopea kuendelea kuwa katika mauvu haya wala hatuahukumi hukumikuwa ni katika watu wa motoni ya dhabilla mwezingu subhanahu wa ta'ala tuongoze na ndugu zetu wote ndiposa kuhusiana na hii hadithi ataja al al-Bukhari katika Sahih katika tafsiri ya suratul Layl idha yaksha an ali radhiyallahu anhu qala kana nabii sallallahu alayhi wasallam fi janaza asema ali radhiyallahu anhu kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika kushuhudia janaza fa aqada shay'an fa ja'ala yankutibuhu al-ardh akachukua kito akawa achoranaayo katika ardh au apiga mistari katika ardh Fa kisha akawa anaye kusema ma minkum min ahadin hakuna yeyote miongoni mwenyu illa wakadu kaduktiba maqaduhu min an nar ya dambillah hakuna yeyote kati yenu illa kama ni mtu amemotoni basi makao yake motoni yasha yashaandikwa kwa majina yake ya dambillah kama vile farauna kutiba fi batni ummihi shaqiyan kama nilikuja katika atar huyu toka katika matumbo ya mamake alisha alishaaandikwa kuwa ni katika watu wa motoni mwezungu atepushe subhanallah atakiwa mtu amshukuru allah na amhimidi na asujudu kuwa yeye si, siye ndiyo farao kuwa yeye siye yule farao pamoja na maasi ambayo kuwa anayafanya basi na uh, rudi nyuma kumwabudu allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka amjalie ko yende katika walotajwa kuwa ni min ahli al-nar ingelikuaje? Kwa hivyo mtu asi mkabili Mola wake na maasi ya nyuma kwa kuwa hajaandikiwa bado ko yende katika ahli al-nar. Bado anawasaa, anayo fursa. Qala alayhi salatu wassalam au qalu wa wamak'aduhu wa, wa min al Na kadhalika hakuna miongoni mwenu katika watu wa peponi ila ashandikiwa sehemu yake ya peponi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie bifadlihi wa mannihi wa ihsani. Kalu ya Rasulullah wakamuuliza aye mtume wa Allah afalana ttakilu ala kitabi na wanadaul amala si basi tuwe ni wenye kutegemea tulichoandikiwa na tukaacha kutenda kwani basi tusiache Akasema qala iimalu fakullu yusaru lima khuliqa lahu tendeni kila mmoja afanyiwa wepesi njia kuelekea kule alikoandikiwa kama ni poponi basi atafanyiwa wepesi njia hiyo kama ni motoni basi natafanyiwwa wepesi njia hiyo amma mankana min ahli sa'adati fuyassaru li amali ahli sa'ada Ama mtu wa kufaulu basi atafanyiwwe pepesi kutenda matendo ya watu wa kufaulu ama mankana min ahli ash amma atakae katika shaka, li amali ahli ash-shaqaa fayasaru li'amali ahli ash basi atafanya wepesi kutenda matendo ya ahli ash-shaqaa iyadham billah tumba qara kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kusoma hizi ayati fa amman a'afa wa taqa amma yule ambekuwa atakuwa ni mwenye kutoa sadaqa ibtigha' mardhatillah Wataka na aka mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kutofanya Masya wa saddaka bil husna na akasadiki Alhusna al akamsadiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa ahadi zake fa sann yaseeruhu lil basi tutamfanyia wepesi njia ya kuelekea katika pepo wa amma Mantoga wa amma man baqila wastaghna amma yule ambekuwa atafanya ubakhili wastaghna na akajitosheleza akajiona kuwa ametosheka yeye wala hamitaji Allah subhanahu wa ta'ala wakadhdaba bilhusna na akakadhibisha husna akamkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala fasanu yaseeruhu lilusra basi tutamfanyia wepesi njia ambokuwa ni ngumu itakuwa kwake yeye ni nyepesi njia kuelekea kwa motoni kwake itakuwa ni nyepesi iyadham billah <coughs> Asema Sheikhul Islam Fa kullu ma amara Allahu bihi 'ibadahu min asbabi fa huwa ibadah Killa ambacho kwa Allah Subhanahu wa ta'ala amewamrishanaayo wajawake ambazo kwa ni asbab za kuwaelekeza katika marbatillah au zenye kuwaepusha kutokamana na adhabu ya Allah fa huwa ibada amrisha, ni ibada alichokataza mkawani ni unyokuje nayo ni ibada wa tawakkul makrunun bil ibada makrunun bilibada. afasiri hizi hadith ambazo kuwa zimetangulia Tawakal imefungamanishwa na ibada tawakkal si mtu kula za damu na kuongoja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 akafungamanisha baina ya ibada na tawakkul fa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi na ueni mwenye kumtegemea na kumsalimishia yeye Allah subhanahu wa ta'ala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ni kisha kataja, kili chukua, ni khas au ni katika jumla ya hiyo ni kwa hili lina maana zaidi au kuna tambii kwa hii tawakkal ni katika ibada tawakkal ni katika ibada wala si mtu kuachilia kila kitu basi hafanye lolote bali ni katika ibada Wafikauli fiqauli kadhalika asema Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matabu waambie Kuwa yeye Allah subhanahu wa huwa rabbi ndiye mwala wangu mlezi la ilaha hamna mola mwenye kustahiki ibada illahu ilayhi tawakkaltu yani hamna mola anayestahiki kuabudiwa illaye basi ndiye ye pekee yake ambaye kuwa katika ibada wa ilayhi matabu. na kwake yeye nitakuwa ni mwenye kurejea kwenda kuhesabiwa kwa hivyo tawakul ni katika jumla ya ibada si kama walivyodhania au kama alivyomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam basi tuwe wenye kungoja wa kaulu shuaib alayhi salam kadhalika kaulu ya shuaib alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kwake Allah subhanahu wa ta'ala na tawakkal na nam, nasalimisha kila jambo langu wa ilayhi unib na kwake yeye narejelea ni pale alipo hofishwa na adhabu na kaumi yake akasema alaytawakkal namtegemea na Allah subhana wa ta'ala yeye kutegemea kwake ni kuwa alimuomba Allah subhana wa ta'ala awe ni mwenye kumlinda na kumahami hii ndio tawakkal namwala si eti kuwa aliketi na akangoja waje wa muadhibu kwa hivyo hapa sampuli ya pili ya watu ambao kwa wamehalifu katika alibada ni ahlul irad anil asbab ni watu wenye kuacha ibada wakidhania kuwa Huku ndiko, ku, ndiko usao hawa ndio mtawakilini hawa ndio amba kuwa wamefikia daraja za kumtambua Allah subhana wa ta'ala wakingojea walichohukumiwa hawa ni muqalifin Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha Tu ni wenye kumwabudu na simfu nyingine wa na aina nyingine ya mukhalifin wa minhum tawaifa tunkatatruku almustahabbat min ala'mal duna alwajibat fatankusu biqadri dhalika na kunao miongoni mwao ambao ni mukhalifin tawaifa katatruku almustahabbat huenda wakawa wenye kuacha almustahabbat yale ambayo siyo fariba Mamba mambo ni sunna haijalazimishwa mnaaamal katika ibadati duna alwajibat Ye atekeleza za wajibu walakin za sunna hazitekelezi sunna inayokabiliana na wajibu sio sunna ambokuwa ni mwenendo nzima like la islam la bali sunna ambokuwa yakabiliana na wajibu fatang kusbi kadri basi huyu atakuwa ni mwenye kupunguka au kupunguza kupunja katika ittiba na katika kutui kwa kadria kuacha dhambi wenye kuacha mustahabati ni sampuli kadhaa kunao ambokuwa wanayaacha maasiatan hiwasi Hawa ni wale ambokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم asemwa kuhusiana nao manraghiba ansunnati falesa mini ambaye ataipa nyongo atakiuka sunna yangu falesa minni zake Mtume sala الله عليه kama vile kama vile katika mabhar ya kimavazi au katika ibadaati ambazo kuwa alizokuwa akizifanya zanafila mtu akaipa nyongo sunna hiyo basi huyu si katika wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam acha kwa misingi hiyo ya kuipa nyongo na kuichukia basi huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ajitenga mbali naye na si katika wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kunao kuwa wanaacha sunna kasalan kwa ajili tu ya uvivu ya nafsi zao hao yao ya uvivu wao yani wameji wamepata hasara kwa vile hawakutia bidii wao hawa hasara yao wa kulingana wa na uvivu wao na kunao ambokuwa waacha sunna kwa ajili ya mtanlandambo ambaloakuwa ni la muhimu zaidi ya hilo jambo la muhimu zaidi ya hilo mfano wake mtu ametekeleza ibada ya fariba ameswali kisha ikaja ni daa ya mzazi wake mzazi wake ammuhitajia na hapa alikuwa atakusimama ili kuswali swala ya sunna ipi yatangulizwa a ipi tangulizwa mwitiko wa mzazi au ni uswali suna mimi naswali sunna wajua eh ataacha sunna sivyo hapo kuacha ameacha kwa misingi gani Lakwako kuna jambo ambalo kuwa ni ina ina ina uzito zaidi ya hiyo sunna yatangulizwa katika kutu, katika twaa ni kum kumjibu mzazi wake. Aiyo? Katika kadhalika imekuja uh, katika aya ufahamu wake. Mm. Yule sahaba ambaye mtume alim alimuita na ila hali alikuwa akiswali au yuko katika shughuli na ibada fulani malakum itha aya nam malakum na sahaba na jambo na alikuwa kimuita ndipo ikaja hii aya aiyo kwa nini msimjibishe msimjibu mtume pindi anapoaita katika jambo ambalo kulikuwa lina uhai kwenyu, uhai wa moyo nyoyo zenu na inafanaka in, in, in, ina na kufaulu kwenyu duniani na akhera alijishughulisha na jambo na ila hali ilikuwa kumuitikia mtume sallallahu alaihi ilikuwa ni bora hasa huyu ambaye atacha sunna katika misingi hii jeni mwasi la bali yuko katika twa endapo hasa endapo kuwa alichoki endea ina daraja zaidi ya hiyo ambokuo ameiacha katika, katika sunna ingawa hapa Sheikh ulislam akusudia mukhalifin wenye kuiacha mustahabbat iraban kwa ajili ya kuipanyongo nyongo kwa ajili ya kuchukia kwa ajili ya kuchukia hutokea mara nyingi katika mita yetu hi. hii hii saumu ya sita hii ni ya wazee hii si yetu sisi barabara watu husema hivi hizi za wazee maneno wao umri wao Ushaenda sisi la wasema hivi watu huyu ameacha kwa ajili ya nini kwa ajili ya hawa ya nafsi yake na ni upotofu huo wallahu musta'an na kadhalika Asema Syekhul Islam katika mukhalifin wa minhum ta'ifa tun bima yahsul lahum min kharq min kharq au kharq adah kunao ambao kwa ni ta'ifa waluhurika kwa ajili ya wanayopata min kharq adah kutokana na miujiza wamehurika na miujiza ambao kwa wame, wamepewa mithil mukashafat kama vile mukashafa Kutambua jambu. Ingine, Matala, ni kutambua jambo ambalo kuwa wengine hawalitambui. Mathalan ni yafahamika kuwa ambaye kuwa ameishi umri kama ama mfano ni kuwa methali ni kuwa kuishi kwingi ndiko kuona mengi. Mtu mzima hapa anaweza katuambia mambo sisi. Ah, tukasema si neno Hai, lakini kwa ajili ya kuishi kwake anayo anayo uzoefu. Aiza na kweli ikatokea hivyo hivyo alivyo, alivyo sema kisha ikitokea eh, alituambia kweli. Na mara nyingi huwa hivyo kwa watu ambao wameishi sana, wakoona mengi. Kuna mambo ambayo wajua utaratibu huu wafikishia katika jambo kadha au kutukamana na ujuzi na ufundi wa kazi ambayo amejishughulisha nayo muda mrefu mpaka ikawa hili jambo kwake anajua anajua matokeo yake hii yaitwa kharq au kwa lugha nyingine waweza ni mujiza Mujiza ni kuwa jambo mtu analijua kwa njia wengine hawa tambua hii ni muujiza kwa hivyo kunao ya watu ambao kwaamegurika na miujiza ambokuwa wamepewa aywa au istijabati da'watin mukhalifati au wakawa ni wenye kufunguliwa kuwa wanayo daawa dua ambazo kuwa huwa zenye kujibiwa kuna watu wa Mzimu ambao amepatia tunu hilo yeye yeah, akiomba na itatokea hivyo hivyo aiyo lakini ikawa atagurika na hiyo kuwa kwa Mzimu Subhana taala amempa ikao anaitumia visivyo sio katika misingi ya ya haqi wana hu mfano wake fa yashtagilu ahaduhum bi hadhihi umur ama umira bihi ibadati wa shukri ikawa jambo hilo la lamshughulisha sana kutokana na akawa ni mwenye kuacha ibada amrishwa na shukrani amboku atakiwa awe ni mwenye kuyatekeleza mpangilio wa jambo au masala hili la muujiza ni kuwa khawariqul aadat miujiza zimegawanyika kunazo ambazo kuwa ni ayat yuayidullahu bihi anbiyaahu ile ambokuwa allah subhanahu wa taala amewapa mitume yake zaitwa ayat zaitwa ayat wa laqad musa tis'a ayatin bayyinatin fasalbani israila idjaahu Fakala له فرعون اني لاذنك يا موسى مسحورا ايوه tulimpa Musa aya miujiza tisa hizo zaitwa ayat ambazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala awapatia mitume yake ili kudhibitisha ukweli wa utume wao kwa hizi ayat zaitwa ayat wala hawapewe ila mitume wakadhalika kunaayo karamat liawliyaihi minngairil kunao wachaji mungu katika waja wa allah subhana wa taala wachaji mungu Mwezi wa kweli mwezungu subhanahu wa ta taala huwapatia mfano wa zile ayat zaitwa karamat zaitwa karamat kama ilivyowahi kudhubutu kwa sheikh ulislam ibn taimiyah rahmattullahi taala alayhi pale alipokabiliana na wale wachawi ambao kuwa walikuwa kidanganya watu katika mtaa kuwaweza kaingia motoni na wakatoka Aiyo Sheikhul akawambia kuwa leo mbele za watu tutataka sote tuingie motoni lakini kwa sharti nyinyi nendeni mkaoge nendeni mkaoge na Sheikhul Islam alikuwa tiari kuingia motoni na angeingia na alikuwa na yakiniku mchoma. kama ambavyo kuwa, hakuchomeka Ibrahim alayisalamu kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini alitaka kuingia ili kusimamishia watu hoja kuwa hawa wana mambo ambokuwa wanawaficha vini macho ni hamjui kuna vitu watumia wanawaghuri wanawadanganya wala hawana ukweli wote ni mkaoge kisha njooni kisha tutaingia sote ni na nyipia mwingie moto Nane nani atachomeka na ambaye hatachomeka hii huitwa karamatu katika kadhalika ni kuwa katika maswahaba ridwanullahi alaihimajmaaini kunaye ambaye alikunywa sumu tabia ya sumu twajua kunywa kunywa ufe kunaye ambaye alichukua fahasa akawa ni mwenye kunywa yote na gotupilia chupa huko aiywa kutokamana na ukamilifu wa kumtegemea Allah subhana wa ta'ala si kwa ajili ya michezo ya vinimacho na joka na mengineyo hasha wala bali kwa ajili ya kutaka kusimamisha hoja na haki lakini hili sharti yake ni kuwa mwenye kufanya hilo au kupatikana na hilo awe ni mchaji mungu ajulikana katika ibadat ajulikana katika faridhwa ni mwenye kutekeleza na zile mustahabati yupo na maasi yote hayuko ndani yake ajibidisha katika ibada ya allah yani athari za uchaji mungu zatambulikana kwake hii yake huitwa karamat Said kisha kuna muujizatu li umu nas kunazo mambo kuwa ni miuji kwa watu kijumla yani kuna watu waweza kufanya mambo hapa wewe uweze ukayafanya wala hilo halingii katika mizani kuwa ni mwema ama si mwema mwema au si mwema mathalan watu ambao wanafanya acrobat na Vitoe zakafanya hapo ukashtuka akatembea juu ya ukamba aiywa upande mpaka upande wa pili huyu haiko katika mizani kuwa ni swali ama si ni mambo ambokuwa hizi zaja kutokana na mazoea We upe mpira haya hebu tufanyie mambo hapa <laughs> utaleta vichekesho na pwe yule ambaye kuwa ana uzoefu na mpira. Mtoona ambavyo kuwa mtajabika hapa. Hii ni miujiza lakini haimfanyi kuwa mwema wala si mwema. Ayywa. Hii ni katika miujiza na wengine weweza kujikunja kunja mpaka ukashangaa. Hili halimfanyi kuwa ni mkweli. Katika jambo ambapo alikuwa analidai. Tayib. Na kisha kuna aina ambayo kwa ndicho sheria za alikusudia hapa hii huitwa sha'awadha hii huitwa sha'awadha yakoomu bihad dajjalun hili madajjal watu wabovu kama walipokuwa katika hali ya uchawi wale wa uchawi Waja na waje nafini macho ili kutaka kusimamisha hoja na utetezi juu ya upotofu wao wachawi hufanya hilo wachawi mara hupa angani hupa angani kweli lakini kwa Kini macho Na mara amemeza moto kala moto hivi akameza haiwa yote kutaka kuwa kuatia hofu na kuwazubaisha ili mkubali yale ambokuwa atawaambia baada ya hapo kwa hivyo nifanyeni kadha kwa hivyo fanyeni kadha mukamdhania kuwa ni mkweli yatakiwa hizi vitu vigawanyo hivi tuzijue mtu akijua vigawanyo hivi atajua mkweli nani na muongo ni nani atajua hii ni aya ya mitume hii haikadirishwi atajua hii karama ya auliyaa na ahli sunna wal jamaa karamati katika maaulia sharti au ni wali sio wali sufia na mfano wao zao ni shaawadha aone watu wafanya michezo ya miereka na mingineyo aiyo akajua hii ni katika miuji zambokuo ni mazoea alilifanya kwa muda mrefu mpaka kaliweza kwa hivyo sahatani huri kwa jambo hili lake na yule mwingine ambekuwa ni mchawi ambokuo watu mara nyingi wakulika nao ni uchawi na muongo huo Kini wana, wala wala yuflihu asahiru haytu ata Hii ni jawabu lake We kivyo vyote utakavyofanya hutofaulu fanya wewe wala hatukusadiki mtu akijua hivi atajua nani wakufuata na nani wakujiepusha nayo kwa hivyo katika watu ambao kwaame katika ibada ya Allah subhana wa ta'ala asema shakir islam fahadihi al'umur wa nahwiha katiran ma ta'ridu li ahli suluki wa tawajjuh hizi miujiza mara nyingi huwatokea ahli suluki wa tawajjuh watu ambao ni ahli suluk na watu ambu kuwa ni katika masufi na mfano wake wa inama ambapokuwa wanayotumia katika kuwa na nayo watu wakidai kuwa hizi miujiza imewafikisha katika martaba ya kuwa ni wajabora wa Allah subhanahu wa ni katika auliyau wa Allah subhanahu wa na ilaali wale maaulia zile karamatu Zinapo watokea huwa hawana madai yoyote wala hutompata kuwa anadai jambo lingine ila jamani tumabudu Allah subhanahu wa ta'ala jamani tujepusha na maasi ama hawa mashaawadha ad-dajjalun utapata kuwa wanayafanya haya ili kuwavuna watu ili kuwateka watu asema hii mara nyingi hupatikana katika wanaodai sulukna tawju wa inna ma yanju al-abdu minha bimulazamati amrillahil ladhi ba'atha bihi rasuluhum fi kulli waqtin na hato okoka mtu kutokana na hawa ila kwa yule ambayeakuwa atajilazimu na amri ya Allah na kile kuwa Allah amemtumana nayo mtume wake ataweza kujua kuwa huyu ni wali wa Allah ambayeakuwa Mzimu Subhanahu wa amempa hii karama ama huyu ni katika warongo ambao haifai ni wategemee hizi ni martaba au anwa nne za watu ambao ni mukhalifin katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala qala az-zuhri rahimatullah alayhi kana man madha min salafina yaqulun asema ibn shahab bin muhammad ibn muslim ibn shihabini bin az kana man madha min salafina walutangulia katika wema walikuwa akisema al-ittisamu bisunnah najah kufungamana na kushikamana na sunna ndiko kufaulu atakayeshikamana na sunnah atakuwa ni mwenye kufaulu Wadhalika anna sunna kama kala malikun rahimahullah na ni kwa kuwa sunna ni kama vile alivyosema au alivyisifu an al imam malik rahmatullahi taala alayhi malikun anas mitlu safinatin nuh ni mfano wa safina ya nabii allah nuh alayhi salam man rakibaha anaja atakai ipanda na kuyabiri naja atakuwa ni mwenye kufaulu wa man anha gariqa ama yule ambaye kuwa atasalia nyuma asipande basi gharika. atakuwa ni mwenye kughiriki na kuangamia safina uh, sunna ni kama vile safina ya Nuh alayhi salam atakayishi nayo basi atakuwa ni mwenye kufaulu hii ni kwa yule ambaye kuwa atakakuipuuza sunna au kwa yule ambaye kuwa atahurika na watu ambao kwa wajadai wa sisi tutoshika na hii faridha tu wala la sunna hatuitaji hasha wala mtu mu'min atakiwa ashikamane na la wajib na la sunna aitekeleze katika maisha yake kwa ni mara nyingine iblis alaihilana huwachezea watu pindi anapomuona kuwa huyu ni mwenye kutekeleza faridha na sunna zile, zile sunna huwa ni zenye ile faridha iblis anakosa kumteka anashindwa. Lakini akipata mtu ametusheka na faridha basi atamwandama katika hii faridha nayo pia awe ni mwenye kuiacha. Hivi hatakiwa mtu ajilazimu na na sunna kadhalika ili hata kama itakuwa faridha zake zina mapungufu, yumbaru fi sunnati, itatazamwa katika sunna yake iwe nenye kujaliza katika zile farida. Mpaka katika nukta hii Sheikh ulislam alikuwa ajibu Jawabu lapi, la lanne Hiyo telikuwa ni majibu kuhusiana na swali la 4. Alaulizwa kuhusiana na ibada. Mahakamatul ibada. Naam. Alipoambiwa Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala na mwenye kuuliza sola nne wama hakika tulibada kisha kaambiwa wa hiya a'al makamat am فوقaha shay'un makamat je juu ya ibada kunayo makamat martaba zaidi iliyokuwa bora kuliko hiyo au ndi, au hiyo ibada amokuu Mwezungu Subhana taala ame ameamrisha ambapo kwa tumekuuliza na ukatujibu nini ndio upeo ya kile ambacho kwa Allah Subhana taala Anakiridhia kiridia Sheikh ul Islam rahmatullahi taala alay ni mwenye kuifafanua jambo hili ibada na mwenye kudai kuwa wanazo Tabakat maratib katika ibada hiyo na ilhani hawako katika ibada hiyo ili yule mwenye kuuliza awe ni mwenye kupambanua na kubainisha baina ya sawa na kisichokuwa sawa asije akakosea njia naam inshallah katika Uh, maelezo ambokuwa yafatilia atakuwa ni mwenye kuelezea mambo ambokuwa yanafungamana na hii ibada wal ibada tuwa wal istiqama waluzumi suratu mustaqim wa nahdhalika min al asma'i makfuduhah wahidun hivi katika bastun kiljawab maelezo zaidi kusiana na jawab ambokuwa ametoa nam walahu aalam barakallahu fikum jazakumullahu khairan njanna nani Allah subhanahu wa ta'ala akamsadiki Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anayo ahadi ya kweli hiyo kila ambacho kwa Allah meahidi kuwa ndio uh, ame, amelezea kwa ndio muabudu wa na kuwa anayo malipo mema hizo zote ni katika tasdik za husna hmm. wallahu aalam Ah, shukran. Yele ni na anbiya wa bora ni al-anbiya qat'an wala hakuna watu bora zaidi ya manabii wa Allah na bora wao wa mtume Alaihi afdhalus salatu wassalam kinyume na wanavyoitakidi walo khalifu ahlu sunna katika masufi na mfano wao waona kuwa auliani bora zaidi ya mitume wakawa wanapigia mfano matala na khadir Alikuwa ni bora kuliko Musa alayhi salam pindi alipokuwa na ilmu zaidi ya Musa. Wakaonelea kuwa waliweza kuwa bora zaidi ya mitume La Ahlu Sunnah wal jamaa waitakidi kuwa Nabi mmoja ni bora kuliko wali wote wasokuwa katika manabii. Nabii mmoja ni bora kuliko waumini wote na wali ni yote ambao kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun kisha kabanisha kina nani alladhina amanu Wakanu kanu yattaqun waliwa allah si lazima awe na hali fulani tu bas hakuna mwingine ana hali hiyo bali ni kila alladhina amanu wote walioamini allah subhanahu wa ta'ala imani ya kweli Wakanu kanu na wakani ni wenye kumcha allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza alioamrisha allah na kujepusha na alicho mkataza Allah subhanahu ta wa ta'ala wote ni auliyaa illa lakini watofautiana katika wilaya watofautiana katika martaba za wilaya kunao ambao kuwa uchaji Mungu wao ni zaidi ya wengine namu kwa hivyo tofauti baina manabii na auliyaa manabi, ni kuwa manabii ni bora kuliko maaulia na manabii Allah subhanahu wa ta'ala nao kwa wahi ama mitume eh, hawana wahi ambokuwa inawashukia namu kisha Umar Allahu anhu katika vita vya muta kama hajakosea Aliposemezana semezana na yule kaid wa jeshi kiongozi wa jeshi ambao walikuwa kivamiwa kutoka nyuma au upande wa asari, asari ya akawa anamwambia kwa sauti na hali yuko juu ya mimbar watu wakashangaa Wasema nini ndani ya hutba mbona umetoka katika hutba akasema kuwa alionyeshwa kuwa walikuwa kivamiwa kwa upande fulani kisha akawa anamtahadharisha upande fulani upande fulani tafadhali na hiyo tahadharini mnavamiwa hii ni katika karamatu za aulia na Umar radiyallahu anhu bali, sahaba za mtume sallallahu alayhi ni katika wabora mawa, wa, mali, wa wa mawali ni katika mawali ambokuwa ni bora kwa nini kwa kuwa wao imani yao ni zaidi ya imani yeyote katika umma na utaji mungu wao kulinganishwa na uchaji mungu ya walobakia katika umma wao watangulia bali swahaba ni bora kuliko wota ambao kwa walikuja baada yao la yastawi alladhina la yastawi minkum man anfaqa min qabli al waqatan ulaika a'abamu darajatan min alladhina anfaqu mim ba'di hawa ambao kwa wamepigana na wakatoa mali yao na nafsi zao katika kuismamisha Uislamu katika alfajiri Mwanza wa Uislamu ni bora kuliko ambao kwa watu watakuja na wakatoa juhudi zao katika kuinusuru dini wao ni bora kuliko watakao kuja baada yao kwa hivyo masahaba ni auliyao wa kwanza Kikitaji wa mlango wa aulia na martaba ya juu katika mlango wa kwanza au daraja ya kwanza namu Umar radiyallahu anhu ni katika Allah subhanahu wa ta'ala alipata hiyo karama Nam. barakallahu fikum wallahu alam ah. bani ta hapa wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam. barakallahu fikum wa khairan